Nga 7-17, 7-1 mbahet në Berlin festivali ndërkomtar i filmit të Berlinit i qëajtur berlinalë. Êshtë njërin nga 3 festivalit të kategorisë A, krahas festivalit të filmit në Cannes dhe në Venedik, por në kundërshtim me të fundit, festivali në Berlin është një jashtë qëajtur festival publik. Do të thotë, kati tërësia e shfatjeve është e hapur edhe për publikun e gjërë. Wer ist die Publik Nette wirdt schum i gjer Jan nuk diet sa 10ra tifos de kinematik auf kafes takohen per vit ne Berlin Koref cutter chind filmer we de pziellor nga afru 3200 gazetar Nö chänder Chris Orator vermänd jetzt östi sektioni i konkurssit os e gares zu filme we de rinedaten päss mit jet parachiten ga dre filme nid mit per ja stimmt diete zufundizepsel es seit die hät chli neu prät du contribute we chinesisch österhetjur ga gara dhe ende spekulohet a është për ështësye teknike apo për ështësye politike. Si vjetë, ky festival mbajtë për herë të gjasht djetë e nëndë, një kujshësisht është herë e fundit që drejtohet nga Dieter Koslik, i cili i ka dhënë Berlinalës së mi vjetëshari të ri fytyrën e madhe që ka. Do të thot, a i ka shtuar disa seksione, për veç konkursit, panorames, për një panoram të gjërë, të kryjimit filmik për të rorë, forumit për filma formalisht me të gudzuar, forumin esgjeruar, forum expanded për kineman në kufit me artinë, berlinales special për filma me vlerë të vetëshantë. Eksiston edhe seksionet e generatës që janë filma për fëmi dhe të rinjë. Klasikut që janë ristaurime dhe digitalizime i filmave të vjetër, bashkë me filma të vjetër të vjetër të njohër dhe të panjohër për një tem të veçande që në, si, në këtë vit është film i bërë nga femra. Njën nga fituësit e të shmimeve, dihet që në filim është laureatja e të ashtu qëajturit Ari Nderi për veprën jetësore në fushën e filmit. Si vjetë, Këtë të shmim e merë aktoria Charlotte Rampling Ndërsa të shmimet e tjera Shpallën në datën 16 Bëhet fjallë për arinjë Nga metal i të shmuar Arinjë i arte Për Filmin më yuria, ed të shmuar Nga juria Edhe disa arinjë të agentë për filmin më të shkurtë më të mirë për filmin e dytë i përqendruar nga juria për aktorin më të mirë aktoren më të mirë si dhe për filmin më të arritur nga pikpamja artistike për Arjun e Argentin është në garpo ashtu kontributi i parë i Kosovës për Berlinalen, filmi në mes. Kemi paso mund si për të intervistuar filmbër sin prizrena sin Samir Karahodja i cili do të dal para dë gjuhësve në një emision të më vëndshmë. Gjese si mund të thuet që moti si vjet në Berlin është uh, mjaft i butë Nukunertimë shumë dimrat tjera të ashpër. Festivali Berlinale usimë lu disa vite pas luftës së dy botërorë nga oficiere i kulturës i administratës ushtarake amerikane i sektorit amerikan të Berlinit. Ne filmin der i ne vitet stad jet maj në, në, në maj por ndroi und ruat data për nëstinen më të ftoht të Gjemanis, për shkak të rivales më të madhe festivalit në Kanë. Nga Berlini në afërsi të qilimi të kuqë, ju përshëndet pas një kohë shumë të gjatë, silke Liria Blumbach.